Seguim a la sintonia de Ràdio Palafrugell, el 107.8 de l'FM, també a través de radiopalafrugell.cat i nosaltres a continuació posarem la mirada en l'oferta dels casals d'estiu municipals que hi haurà a Palafrugell. Per comentar-ho, tenim d'una banda a la representació doncs, tècnica, podríem dir, tenim a, a l'Eduard Vilagran, bon dia Eduard. Hola, bon dia. I també tenim amb nosaltres doncs, a la representació política, en aquest cas la regidora de joventut de l'Ajuntament de Palafrugell, Mònica, bon dia, Mònica Dauster.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 Sí, ha ja estat potser més, més difícil perquè nosaltres ja havíem començat, nosaltres començàvem a treballar ja amb, amb, amb les activitats d'estil molt allat a principis d'any i llavors hem hagut d'anar adaptant, en, potser de com anaven sortint, I anaven sortint en comptagotes cada setmana en els protocols i, i els hem anat adaptant però bueno, ara ja ja tenim una línia clara ja ha sortit més o menys tota la documentació i ja hem definit totes les activitats com com poden ser i, i ja està. Però sí que ha sigut això una mica per, per tothom, eh, que vas ulti, anar a última hora a veure com va evolucionant tot i a partir d'aquí ho pots anar, anar configurant. Per això aquest any les inscripcions són més tard o, o tota la, la publicitat ha sortit. Mm -hmm. En aquest sentit, repassem una miqueta, Eduard, aquestes uh, activitats que, com dèiem, eh, van des dels més petits, de, de, de 3 anys, fins a joves ja, adolescents dels, dels 17. Uh,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 apostem perquè es creixin les colònies o, o els torns de grans de petits, es fa xeríndic aventura pels, pels joves fins a, fins a 16 anys, uh -huh. i llavors fem un campus audiovisual també per joves de a 16 anys, uh, i això sense tenir en compte el que són les activitats esportives, uh -huh. que llavors hi ha tota una oferta d'activitats esportives que es fan des de l'àrea d'esports.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 es trobaran a la pàgina web de Gangerés i es trobaran els enllaços per fer cada preinscripció. Uh -huh. El que és el casal infantil que es farà a les escoles, a les tres escoles, les preinscripcions seran una setmana més tard. Uh -huh. Seran el, a la setmana del 15 de juny, començaran. Uh -huh. Llavors, el sistema, l ho he explicat una mica, funcionarà així, es sí. farà la preinscripció eh, i llavors per correu electrònic es rebrà rebr rebr rebr la confirmació. Fins que no es la confirmació no, no es pot saber que aquella informació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 Que esperem que es puguin fer, que tot vagi bé, però sempre estan condicionades a que eh, estiguem ja a la fase 3, almenys. Mm. Llavors, sí, si... I, i que no... O sigui, que pot ser que canvi que hi hagin mesures noves, que s'hagin d'aprendre, o sigui, que tot és...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 perquè puguin gestionar aquestes inscripcions. Mm, des de donar-los a les plataformes que no puguin fer a donar-los a tota donar bueno, doncs la documentació, tots els requisits que cal, que cal demanar. Mm -hmm. I, o sigui, és una mica un repte perquè nosaltres no havíem fet mai. És el primer any que es fan inscripcions de forma en línia, no? de forma telemàtica. Mm -hmm. I, bueno, a veure, veure, una mica Serà una mica la prova també, però esperem que, que vagi perfecte. No?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 Creiem que que per tothom és, és una situació de crisi i, i que, que, que que les coses no van lo bé que haurien d'anar o com poden anar cada any uh -huh. i, i s'ha subvencionat una miqueta més a les bueno, a l'entitat que vingui per tal de que la de que la quota dels ciutadans de Pala sugerll siguin més petita i que pugui accedir molts nens molt molts més nens el cas del visiu.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 sinó la majoria doncs, van uh, una miqueta més uh, apretades uh, doncs, a causa de les situacions, també puguin uh, inscriure els nens i nenes uh, en, aquests, en aquests casals, en, aquests, uh, en aquestes activitats durant l'estiu. Doncs, uh, Mònica, gràcies per, per fer aquest apunt també, i doncs, uh, us agraïm tant a tu, uh, Mònica, com a, a l'Eduard, que ens hàgiu atès avui a, a la sintonia de Ràdio Palafrugell. Trobareu tota aquesta informació, com dèiem, a cangenis.cat. Moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies a Eduard. Fins la propera. Sí, Gracias adiós. a todos.